הקדש הקדשתי את הכסף לאדוני מידי לבני, לעשות פסל ומסיכה, ועתה אשיבנו לך. וישב את הכסף לאמו, ותיקח אמו מאתיים כסף, ותיתנהו לצורף. ויעשהו פסל ומסיכה, ויהי בבית מיכהו. והאיש מיכה, לא בית אלוהים,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 לעשות דרכו. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר אליו, ליבי אנוכי, מבית לחם יהודה. ואנוכי הולך לגור באשר אמצא. ויאמר לו מיכה, שבה עמדי ואהיה לי לאב ולכהן. ואנוכי אתן לך עשרת כסף לימים, וערך בגדים ומחייתך. וילך הליבי. ויואל הלוי לשבת את האיש, ויהי הנער לו כאחד מבניו. וימלא מכה את יד הלוי, ויהי לו הנער לכהן, ויהי בבית מכה. ויאמר מכה, עתה ידעתי, כי ייטיב אדוני לי, כי היה לי הלוי לכהן.